хп 160 0 бм Запросила Піпфіцамобі 81 відвідають, 12 цікавляться, 33 запрошено Привіт усім Мабуть, ви вже знаєте, що старший брат Конора Рейнольдса, Джеймі, зник без 5 днів тому І у своєму подкасті я з'ясовую обставини його зникнення Але мені потрібна ваша допомога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 і чи пов'язані ці люди зі зникненням Джеймі. Завантажено 55,86 МБ із 55,86 МБ. Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Зникнення Джеймі Рейнольдса. Сезон 2 випуск. 2 успішно завантажено на Саундклауд. 26. Конор вже був на місці, коли вони під'їхали.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 А тоді піп осліпла, мружачись від палючого білого світла потужних фар, прикрила очі долона, чуючи, як заревів двигун, і машина рвонула по Сикамор роут, зникаючи у хмарі куряви та гравію. Народе. гукнула піп до решти, у мою машину. Давайте бігом. Сама вона вже мчала, лопочучи ногами по траві в бік огорнутої курявої дороги. Раві обігнав її на повороті, ключі.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 Особу загиблого наразі не встановлено, однак його описують як білого чоловіка, 20 і чимось років. Причина смерті наразі невідома. Речник управління поліції в регіоні долини Темзи повідомив. Ні. Піп почула це слово, вимовлене власним голосом, та не пригадувала, що б казала його. Не пригадувала, щоб рухала вустами, щоб це слово шкрябало в її затісному горлі.